Він не страшний у цьому жахливому лісі, де на кожному кроці змії, муха-це-це, малярія. Вінсент не каже ні слова. Він сам досвідчений, бувалий мандрівник, страждає безмежно. Він давно покинув розважати Франсуа і стежить тільки, щоб той не впав. Головорізи йдуть мовчки, в них немає зброї. Озброєні тільки Вінсент і хворий Франсуа. Ті йдуть попереду, і люта ненависть їхніх поглядів зануряється, не бачивши двох французів в зелені хащі тропічного лісу. Вистрибують дві зелені папуги, і, мов, уменські дурні починають щось балькотіти. Франсуа не бачить і не чує, він починає забуватись. Чим раз частіше він буває в Парижі, в Болонському лісі? Ні, це саванни. А посеред них голий чоловік, обліблений мухами – це не чоловік, а жінка. Це Камілла. Вона дико верещить, простягає руки до Франсуа. «Де ти був так довго? Я вмираю». Франсуа почуває, як у його охляли коліна. Він сідає, він лягає спати. Сильним рухом руки Вінсент іще раз підняв Франсуа. Він намочує йому лоба водою, пробує влити крізь зціплені зуби трошки коньяку але зуби клацають, мов кулемет. Дикий зір блукає у простороні. «Стривай!» – гукає Вінсент. Валка спиняється. Скидають одну з кліток, вона важко хлюпає в багно, і на спину коневі прив'язують Франсуа. Вінсент затягає вузли. Старий із Камеруна вовтузиться навколо Франсуа, тре йому потилицю стукає десь по спині. Останній вузол зав'язано, валка рушає. Коли непритомного Франсуа, піддержуючи його, гладячи по голові, йде старий негр і розповідає йому казку. Посходилися гості. Коли окріп уже кипів і клекотів, леопард поважно розв'язав торбину. Та який же був його жах, коли там не було келепа? Збентежений він почав похопцем длубатись у горіхах і в листю. Тоді і кізяки покотилися долі, і він дізнався, як келеп од нього втік. Усі закликані звірі сміялися з нього, дехто казали навіть, що леопард хотів їх просто піддурити. Кепкуючи та глузуючи з нього, вони пішли всі геть. Леопард почував себе дуже кепсько, заліз на своє ліжко, і сини думали, що він хоче переспати з гнів. Та вони помилялися, бо леопард тільки заплющив очі, щоб спокійно обмислити, як йому певніше помститись. Приязнь собаки і келепа от того не зменшилася. Вони ходили одне до одного, як і раніше, і розмовляли частенько про свою невдалу пригоду. При цій нагоді собака говорив довгі промови про переляк, і одного разу він сказав, коли б мені, приміром, сьогодні був би впав горіх на голову, то б я не подав би ні звуку, а просто сказав би гм, гм, гм. Макекембе ламото ламото ма. Коли ти певно кажеш, відповів келеп, то можу тобі тільки сказати, що я чималу маю охоту ще раз спробувати це діло, коли б я знав напевно, що ти не закричиш. На цей раз ніякі хитрощі не допоможуть. Леопард заб'є на собог напевне. Це жорстоко, що ти не мені віри, сказав собака і зажурився. Килипові жаль стало його. Він дав йому руку і обіцяв завтра ж уранці ще раз спробувати з ним це діло. І справді, вже перше сонячне проміння побачило обох друзів, що йшли поруч до горіхового дерева. На цей раз Келеп позичив в одного знайомого здоровенну торбину. Вони туди обоє мали ховати горіхи. Вони знайшли досить горіхів, і Келеп оце трохи спинився, щоб відпочинути. Коли в горіховому дереві раптом щось зашаруділо в гіллі. Раптом щось зашаруділо в гіллі, щось свиснуло в повітрі і з хрястом увійшло в тіло. Карлики! Несамовито скрикнув Вінсент. Пропав, Франсуа! Кинувся до друга, вирвав защерблену стрілу. Потім він вихопив ножа і тремтючими руками почав швидко вирізати м'ясо навколо.